Berrien tenore azurikin Pantzo Irigarai eta Euskal Kosta aturiko agiantzak ziren atzo. Eta aurtengo sede entzat ezan genetxe garai presidentak geienik aipatu duen itza berrikuntza izan dadin teknologia, industria, garraiuetan arrakaskuntzan eta beste. Eskualdurek eskolegian erabakitzeko ahala ukan behar digula iraia hogikin sortu zen gure esku dago izeneko dinamika horai egituratzeko eta azkartzeko beharra sendi baitu bazkire kanpaina bat abiatzen du go Euskalegian langabezia gora gazteen artezian, ehuneko berruita bost ingurukoa da gazteetan Bizkita tartan ehuneko berruita hamalua baino gehiagok, goi-mailako ikasketak egiten edo egin dituzte egoera eta zenbaia hauek ebernatuuko ditugu. Eta Euskal Herriko musxapelketa ordu guo Zazpi Provinzien arteko xapelketaoren final eguna hundia Siberuan egin enda orten lehen aldikotz, xarri eta zmintzatuko zauku e, amtolatzaileetarik bat den, zergarko urrutia. Arroa zurekin karin. Haizeak ufatuko du gauren, naiz eta ez atzo bezain azkarki, eta e, temperatura aldetik freskotuko du, sei eta hamabi eusken arteanokoak izanen baitira, eta eurituko du ere egungu zian haitaka. Gehitu zatzoko alekta lirainatik, alekta hori dat, jausten dutela egungo heina, erramezala, ez dikiago ufatuko baitute haizeek egun atzokoari konparatu zuen. Bi gizon argastatu ditu atzo donostian erzaintzak, bat goita ameka urtekoa, bestia eme ezi urtekoa, seksu erasu larri batengatik. gatik. Gertakaria, larun bat goizekoa da, donostia iri erdiko etxe hutsu batean, iru gizon emazte bati ollartu dira, kanibat batekin mehatxatuz, emaztearen defendiatzeraten txatu den mutiko laguna ere zanpatu dute, azkenian emazteak erzaintza deitu du eta unek, erramezala, bi gizon atxilotu ditu eta irugarrenaren ditu bilatzen ari dira. Innovazioa edo berrikuntza izan da Euskal Costaldea turri giri elkagoko agiantzetako solasik haipatuena Berrikuntza, itz magiko gisara baliatu dute, aurtengo Euskal Kostaleko iriguneak ukandezan garapen ekonomiko eta industriala. gaur egunia abian diren teknolo, teknopoloen aberastasuna nabermenduna izan du iriguneko lehen dakariden, Jan Rene Etxegaraiek, Joseluis Aizporuk segitu ditu agientza horiek miagitzeko kazinuan. Usaia Skampoko agiantzak egine izan dituzte, iriguneko bost hausapesegin batera, bost gazte ere igo baitira kasinoko oholtza gainera, beren berrekuntza eta ikerketen berri emaiten. Ikerketa harri gainera, puntako teknologiari lotuak gehiinak ere. Eta hildo beritik, Jean-Gene Etxigarai presidentiak teknopoloen aldeko parioa dela azpimarratu du, eun dogei lantegi badira teknopoloetan mila berebne berroita langilerekin. Paionako teknozitean aeronautika enpresako katzen dira, bidarten numeriko zailen ari den izarbel, arkino ba izeneko gune berrie berriz angelun eko ere ikuntzaren arloan, eta miarritzen berriz ozeanorekin zerikusi duen espazioa. Politika publikoetan uraren gai azpun da, Bainatzeko uraren kalitatea hobetzeko inbertzio onbieek ikin direla eta hemendikita bimieto hogei arte larogei milun euro emanen direla uraren garbitze lanetarako. Tranbus autobus elektrikoren proiektua bi an hemettzian abien jarriko omen miarritze eta baiionona lotko dituen pidiarekin, xgen etxegarai. Donc la première ligne sera mise en place euh, au plus tard en 2019 mmh. et euh, nous faisons tout, c'est pas encore tout à fait certain mais tout pour que nous puissions avoir des bus 100 électriques agiantzak egin dira ere Donibane garazin, jendearen plantatzea egian urtero goiti dueala egan du Alfontsuidega uzapezak, urtatxigunaren arrakasta handia ipatu du, urttian begeita hamak eta hirurogoi milaako bat beilari iragaiten direla basenafagoko hiiburutik ekagi du gogorat. Jaialaia begitzeko brakibilidian dira, oika inundagian bururatu izan behar galaike, ikastetxe eta elkarartek beharrezkoa duten kirol gela, Eta hamalaueko, bimila eta hamalaueko uholdeak gogoan, Doni Bane Garaziko erria uartigarazieta izpurakoarekin bildu da, erreka bazterrak babesteko eta uholdiritzkoa tipitzeko. Azkenik Doni Bane Garaziko desbiderak eta proiektua lo egondela jaz erranditaike, hain ez, bereziki ezpaita argi, nori zanen den emendigoiti obratzailea eskualdea ala departamentdua. Hauzi solas horrei, ahate gibeletan berezituaden labeiri empresa hauzitan zen atzo 2008ko kontrola batian, ispoktereak ohartuziren ahate gibelaren zainak ikentzerakoan, zainetan kokaturik egoiten den tsoberakina, Erikuperatzen zutela, bere nahatik gibeleko izpenetan sartzeko alta hori debekatu edelarik. Labehiri empresako bi ardu ladun entzunak izan dira, empresari 8.000 euroko isuna edo prozadura, eta ardu ladun bakotxari 2.000 eurokoa galdatu ditu prokuradoreak deliberua, eldudeal marxoaren ogoita bat jana. Bestalde, bizimogimenduko lau militantea deituak diragoizuntan, behatzeketer ditan, Bayonako poliziat egirat, Bayonako HSBC bankoetxean alkibatsu hartu zituzten eta horri loturik galdesketatu nahi ditu poliziak, horreitekin zauri eramantzutela salatzeko, bankoetxeunek para disu fiskaletan ezakzen duen dirua, zergarik ezpagatzeko, diru hori baliatua izaiten alditeik elarik, aldaketa klimatikoaren kontra zerbait egiteko. Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen gure esku dago egi dinamikak bazkide kanpaina bat abiatzen du urte astapen untan. Sekulan baino gehiago erabakitzeko eskubidearen dinamika azkartzeko mementua dela uste baitu pantxi karramide. Euntaberoita amarmila presunako gizakate erraldoia durango eta iruina artean, mosaika handi baten eraikuntza donostiako onbartzan, errikonsultak gipuzkoa eta bizkaiako erri zonbaitzutan, erabakitzeko eskubidea, jendarteratzeko hainbat ekitaldi, antolatu ditu gure eskudago dinamikak 2008 urtetikunat. Sentxibilitate politiko esberdinetako jendea biltzea lortu du, ibaratxe lehen dakari oiak adibidez, babesa, emaiten dio dinamikari, eta orai egituratzeko eta sendotzeko behar adu gure eskudagok alde batetik Erabakitzeko eskubidearen gauzapena ekariko duen ituna lantzeko, baina nere ekonomikoki buru jabe izaiteko. Angeloi Arbide gure eskudagoko bozere maila. Horlako dinamika batek, ahak izkigu bai herrita eta bai eskualdez berdinek, baina balintza duen herritan, ia hasi direla urren urtean eta 2000 batazpien kontsulta gehiteko dinamika honekin batera, ero daita naiz ka izatea gure burun jabe izatea ez herritarren boteretzei da hor oso figura garrantzitsu da eta eta eta izatea da Kontestu politikoa sekulan baino gehiago erabakitzeko eskubidearen aldekoa dela gehitu dauku Angelo Ilarbideek. Espainiol gobernuko azken hauteskundetako emaitzak gogorat ekagi ditu eta Katalunian asteburuntan independentziari buruzko erreferenduma adostua duen gobernuaren osaketak bultzada ekarriko ekiko diola Euskalegian erabakitzeko eskubidearen dinamikari uste du. Du gabe Duetago kanpon sortzen den in eta eta hain urrutu gaina Katalunia betzela ba, gure gizarten e, eragin da, Eta ikusi da gaina Katalunian herritarrak ba, zemateko eraginteko gaitasuna daukaten. Katalunian gaur dauden ordezkari politikok atu dauden berdin direla. Baina beste jarreda batekin. Zergatik, ba, ordezkatu gizartek beste jarreda bat barneratu dulako. Eta azkenen gizartearen jarredau izela datun da beraien ordezkari dita intesaturia kinestetlagore eskuda goren webgunian baski ditaikela. Ziburuko Pierres Lachzabal, kolegioko erakasle eta langileak, Lorentza Gimonen alde, mobilizatzen dira, haratsalde honetan, seionetan, elgeretaratze batetara deitzen dute, Ziburuko itzulgune edo biribilgunean salatzen dute, jasaiten duten edo duen tratu ukru dela, eri jaondi eta preso dela, legez ez bakarrik, zuzen bidez ere, kampuan itzan behar lukela, Lorentza Gimonek, Lorentza Gimoni eta Ziburuko ikastegian eskolatu aden, bere amairu urteko alaban, Elkertasun osoa adierazten diete langilek eta erakasleak. Manuel Baaltzerjanntseko lehen ministruak nagusi eta langileen sindikatak erreebitu ditu atzo eggungusian formakuntza gehiago prob proposatu nahi du gobernuak lanik ez duteneri enpresaarteko eta tippieak prima batukanen dute postuak sortzen balima dituzte indar bateginenenda ere a aprendiizgoaren alde. Eta ego Euskal Herriko gazte narteko langabezia euneko berroita bost ingurukua da, datuzin ezkezka garria, konduan harturik, jakinez e, diakin, e, euneko berroita amalaua baino gehiagok goi mailako ikasketak dituztela, haito grazkin. Euskal Gazte formazio maian diadute dute, berroita amalau goi goimailako ikasketak dituzte eta hogei eta hogei talau urteko ikasleen artean, Euneko larrogeita lau goi titulazioko ikasketak dituzte. Datu hauek Finlandiarekin parezkatu daitezke, baina arazo handiena eta benetan larria dena langabezia da. Euskal Herria lan merkatu eskaz baten menpedago. Honela dio Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behatokiak bere azken inkestan. Ego Euskal Herrian gazten arteko langabezia euneko berrogeita bostekoa da eta estatu frantsesan euneko sortzikoa. Krisi urte hauetan, hogei eta hogeetala urteko gazteen jartu tasa oso batxua da. Ikasketa prozesua luzatzen dute, Lan merkatuaren beldur kasu askotan. Inkesta honetan aspin marratzen dute eraginkortasun handiko ekonomia dugula, baina horrek ezinbestean eskatzen du gaitasuna eta berrikuntzan bideak zabaltzea. Eta Muxarekin segidezagoen Euskal Herriko Muxapelketaren kanporaketak abiatzen dira Egun hauetan Zorzigargin aldia da Eta Zazpi Provinzietako finala Siberuan eginen da Aurtelen aldikotz Elduden marxoaren bostean Artian Provinzia Bakotxean Kanporaketak egiten dira Urterri Londarian Bururatzeko Eta Lurralde edo Provinzia Bakotxearen finalak egiteko Edo eginen dira berrigunean Otsailaren Ogoian Provinziek aldizkan tolatzen dute fina Haldiuntan erramezala Shiberoan eginenda Martxalen Bostean eta Sari banatuko direla errandauku Muz Federazioko Gerar Urrutiak. Erri aldetako finaletan horgoian or pasako diren horietan badira Sariak. Uh, Entziatzen gira Sari horietan ematea uh, ezko uh, erriko produktuak edo erri produktuak. Eta gero atik Finala ondirako, hor, aurten Ziberuan iran dena, urdinak dena, aurten, hor goitara Ziberda, hor, xapela izaten da, biztan dena, lemiziko saria, gero, irumila euroko saria, eta bidaia laulagunen zata. Hori da txapelduna erendako gero bigagena ateratzen dira, dira bosteun euroko saria eta bidaia bi lagunentzat. Eta gero txikitu zola zazpi eun eta berro ditamak euroko saria, aste buru bat lau lagunentzat, lau bosteun euroko saria eta euskarazik ezteko urte osorako bi matrikula eta gero horretik go goiti beste sari batzuk ere banatuak izaten dira finalaren egunean. Eta, bistanda da prefeusta, saspi provintzitako finala Siberoan izan ez, Siberoko antolatzeilek, nahi lukete, Sibero tarek, partiar dezaten, numre haundi anna. Goazen, intzina goizberi, saio adekin, eta nazioarteko berriako raizu ekin, kristof eta batik eta madaiako setioaren bukaera galdegin dute nazio batuek. Syriako erigimenaren kontra al-tsatu zen Sirihau Hiriau, xei şey ilavete unta, basiak al-asaden ahamadak inguraturik dauka Nazio batuen erakundearen arabera laueun pertsona egoera lagian dira eta bere ala oztik ateraiak izan behar dira. Alta negoziatu beharko dute gobernuak eta oposizioak oztak hilaren ogoita bostean Geneban eta setio bukaera da oposizioak pausatzen duen baldin zetarik bat. Beste bat atzegitak bombagdaik den gelditzea egusiarenak besteak beste. Genebako bilkura horren elburuat transiziozko agintaritza baten plantan ezartzea izanen da siriaren Espainian, sozialistek eskual uzatzen diete, Ciudadanos eta Podemosi. Pedro Sánchezek, bi alderdi gazteekin goberdanatu nahi luke, Ciudadanos Zentrueskuina eta Podemos ezkerrarekin, elkartzen gaitu aldaketak eta bizitza demokratikoa behitzeko gogoak, ala ere ikuspegi, ahas desberdinak dira, hiru alderdin artean. Eta Turkiako armada hiri kurduetan egiten ari den denesagaskia salatu dute. Manifestu bat sinatu dute milatik gora akademiak ideak. Aste uruntan emezortzi eta goita bost urte harteko amabi gazte exekutatu ditu Turkiako armadak.